A Márk írása szerint való Szent Evangélium 8. fejezet. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enni ők, magához szólította Jézus az ő tanítványait és mondanékik. Szánakozom a -e sokaságon, mert immár harmad napja, hogy velem vannak, és nincs mit enni ők. És a éhebocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek, ők közülük messzünnen jöttek. Az ő tanítványai pedig felelének néki, honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt epusztában, és megkérde őket, hány kenyeretek van, azok pedig mondának, hét. Akkor megparancsolál sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, és vevén a hét kenyeret és hálákat adván megszegé, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék, és a sokaság elé tevék. Volt egy kevés haluk is, és hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjük azokat is. Evének azért, és megelégedének, és fölszedék a maradék tarabokat hét kosárral. Valának pedig, akik ettek, mint egy négyezeren, és elbocsátá őket. És azonnal a hajóba száll a tanítványaival, és méne Dalmán a vidékére. És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni. Menje ilyet kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig lelkében felfuhászkodván monda, miért kívánjált ez a nemzetség, bizony mondom néktek, nem adatik jelennek a nemzetségnek, És ott hagyván őket, ismét hajóba szálla, és a túlsó partra méne, de elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velük több a hajóban. És ő intivala őket, mondván, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, és a heródes kovászától. Ekkor egymás között tanakodván mondának, nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevevén ezt mondanékik. Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek, mégsem látjátok ébe és nem értitek mégis keményé a szívetek. Személytek lévén nem láttok é, és füleitek lévén nem hallotok és nem emlékeztek Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele, mondának néki tizenkettőt. Mikor pedig a hetet négyezernek hány kosarat hoztatok el darabokkal tele, azok pedig mondának hetet, és mondanékik, hogy nem értitek hát. Azután becsaidába méne, és egy vakot vívének hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falunk kívül, és a szemeibe köffén, és kezeit reátévén megkérde őt, ha láté valamit. Az pedig föltekintvén monda. Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveti annak szemeire, és feltekintetevére. És megépüle, és látá messze és világosan mindent. És hazaküldé mondván, se a faluba be nem menj, se senkinek el nem mond a faluban. És elméne Jézus és az ő tanítványai Cézára a Filippi falvaiba, és útközben megkérde az ő tanítványait, mondván nékik. Kinek mondanak engem az emberek, ők pedig felelének, keresztelő Jánosnak és némelyek Illésnek, némelyek pedig egynek a proféták közül, és ő mondanékik, ti pedig kinek mondatok engem, felelvén pedig Péter mondanék ki, te vagy a Krisztus, és rájuk parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle, és kezdél őket tanítani, hogy az emberfiának sokat kell szenvedni és megvettetni a vénektől, és a főpapoktól, és írás tudóktól, és megületni, és harmadnapra feltámadni. És ezt nyilván mondja vala, Péter pedig magához bombán őt, kezdé dorgálni. És ő megfordulván, és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván, távozz tőlem, sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.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 vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért, mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e és bűnös nemzetség között, az embernek fiai szégyelni fogja azt, mikor eljö az ő atya dicsőségében, a szent angyarokkal.